Allah. Ozym. Poujrzy mnie samoga. Reče mu, mladić, sve ovo sačuva kod mladosti svoje, šta mi još nedostaje. Reče mu, Isus, ako hoćeš savršen да da budeš, idi, prodaj sve što imaš i podaj siromasima, I imat ćeš blago na nebu, Ba hajde za mnom. A kada ču mladić riječ, O ti dežalostan, Jer imađaše mnoga imanja. A Isus reče učenicima svoji, Заиста вам кажем, да је тешко богато ме ући у царство небеском, и опет вам кажем, лакше је камили проћи кроз иглене уши, негови богато ме ући у царство Божије.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 sve moguće. Hvala pa Tebje, Gospodin, hvala Tebje. U ime и i Sine i Svetoga Duha. Zaista je, Sveto evanđelje, dragi kamen koji evo primi iz onog nadnebesnog majdana, dragi kamen koji evo primi i rukama prihvati smo iz onih dubina Božijega bića,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 opet neko novo isijavanje one vječne i bespočetne mudrosti i svjetlosti. I ne govori bez razloga sveti apostol Pavle svojim učenicima svojoj pastvi, A treba znati, braćo i sestre, da smo mi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 Možemo dati i pjesnicima, zašto da ne? Eto, tu je porta manastirska, tu su sale, mjesta za okupljanje. Neka ispjevaju, nek se čuje i njihova riječ. Tako možemo svima da damo prostor, da govore, da izraza svoje mišljenje. Ali u crkvi, braće i sestre, niko i nikada, samo oni imaju Boži blagoslov, samo apostoli sveti. I od onih dana kad su taj blagoslov primili silaskom duha svetoga do dana današnjeg crkva ne poznaje drugo učenje niti priznaje druge učitelje. I meni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 Za onoga ko zaustavio tu, tu kolonu, dodirom ruke, kože, glasom čovječim rekavši, momče, tebi govorim, ustani. Nikad čuo da je ustao, nikad čuo da ga je majci predao on, sin Boži i sin Djevi, Isus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 А to je teko i mučno i premučno еczna мука samo izađi iz crkve i zaди zциркve i bu sigura u to буде sigura моsz i да da se кладиш ali dobiteš samo муку за гарантовану муku за то што учен ko у sebie ноsi живот jeste ванdziesko učeение Jeste božja nauka, jeste apostolska nauka. I zato apostol Pavle kaže: nam je ovo obraćanje braći i sese, bilo nama, korinćanima, u redu, sogunjanima, dobro, ali i nama braći i sese, jer to je sve obuhvatno učenje. To je božja nauka. I ona uopšte ne zaviši, nije vezana za vreme i prostor.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 Nije, brađe i sest, učio on od Gamalile. Učio je Pavlju od velikih učitelja, najvećih učitelja toga vremena. I bio izuzetan žak, ali nauka koju sad predaje, nije došlo od njih, brađe i sestre. On je primio, pa da znate, ako ne znate, naučite. Primio je sa svetih nebesa, primio je direktno iz ruke Božije. I to što je primio, to on predaje ljudima crkve. To je došao i nama danas da preda. A šta nam je predao, braćuje se, široku priču. Nove, nova naučna dostignuća, šta se dešava u kosmosu, u koja zvijezda, jer se što pomjerilo, jer se što popravilo, izmijenilo je li ozonski omotač ovakav ili onakav, je li zagađenje ovog ili onog nivoa, vazdušni pritisak, ovo i ono. Ne, braći i sestra, došlo je da ponovi da je gospod ustao iz mrtvih, da se ova plotio, došao da nas spasavao i da nas je spasio, ponudio spasenje da je umro, vaskrsao, pa se onda javlja apostolima. Pa se javio Petru, javio se 12 storici, javio se Marije Magdalini, javio se prije svih majici njegovoj, presvetoj bogorodici. I njima, braćo sestre, dao vlast, dao silu da javljaju, da otkrivaju Ne da prepričavaju, jer crkva, braćo i sese, da je prepričavala. Pa znate kad bi je kraj bio? Pa odmah. To bi trajalo vrlo kratko i gotovo. U prvom naletu gonjenja posle smrti svetoga prvomučenika. Jer je na Stefana, gotovo, kraj, bježanije i to je to. Ali ne, braćo i sese, nisu oni primili...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 Više brinu sveti apostoli o nama, braći i sestre, nego oni koji upravljaju ovim državama. Apostoli su čovekoljubivi, braći i sestre, jer duh čovekoljubivoga Otca živi i djeluje u njima i kroz njih. I ova liturgija, i ova crkva pravoslavna, ona je, braći i sestre, projava upravo te ljubavi, i sila tog carstva, svjetlost tog carstva. Zato apostol podvlači, dajem vam ono što i primim. Zato treba da smo svjesni, braći i sestre, odgovornosti, velika je odgovornost na nama, velika je odgovornost. Mi to treba da primimo na pravi način,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 To, braćaj se da izvojimo, da uveličamo i da zumiramo svom našom pažnjom. Hajde za mnom i imat ćeš blago na nebu. Onaj koji nas poziva, braćaj se znamo li mi koje to? Znamo li mi ko nas poziva kroz crkvu? Znamo li mi, jesmo li svjesni mi? za kimi hodimo živeći crkvenim životom. Smo li svjesni mi ili smo možda po riječima svetog apostoga uzavut povjerovali? A jesmo. Ako ne idemo sa svješim, da mi zapovo za gospodom idemo. Kud smo mi jutro oskrenuli, braćo i sest? Iz kuća, iz stanova. Možda je neko napustio i posao da bi došao ovdi.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 Prošliđe, ništa znali nismo, braći i seste, pa nas je neku ulovio, vatio, zavolio, a mi da li odgovaramo ljubavlju ili ne, Bog zna da i naša savjesta. Ali ako jesmo, onda smo krenuli jer nas je On pozvao, hajde za mnom, Ajdu u crkvu, hajde na liturgiju, hajde da se pričestiš. Ajde da se ispovijediš, da se pokaješ, da se promijeniš. Ajde da se osvobodiš suvišnih briga. Ajde da se osvobodiš suvišnog odnosa prema bogatstvu. Jer ovdje ka se govori o bogatstvu, braću i sestre, ne misli se na posjedovanje, nego na odnos prema bogatstvu. Mate bogate ljude koji su tim bogatstvom koji je od Boga povjereno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 I bogat. Ja ću ti dati sve. Daću ti istinu, daću ti život, daću ti besmrtnost, daću ti bogatstvo nebesku, daću ti blago dati, tebe ne može niko da oduzme. A mi zaboravimo, braćo i sestre, i lijepimo se za zemlju, strašću srebro ljublja, Vitila je mladić, on je poštovao, bio dobar momak, što bi se reklo. Međutim, ušlo mu srebroljublje u srce, vezalo ga za zemlju, on se osvanjao na to bogatstvo. On je poštovao nešto od zapovijesti gospodnji, ali površno, nedovoljno, oslanjajući se ne na Boži i blagoslov, nego na imanje, jer kako se kaže u evanđelju,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 Menajže, Ajde da vidimo te ekonomske konstrukcije. Ajde da vidimo kom može obadajući poslove ovdje da puni nebezku riznicu. Niku, zato su im bracu i sestre trezori pod zemljom, bliže pakluk. Što je veće bogatstvo, sve se dublje zakopava, sve više ka središtu zemlje, ka onom ognju neugasivom. Eto, braće i sestre, tako prolaze oni koji se bogate vlagom ovoga svijeta. Koliko god daje ono, ono je podzemno zemlom. Pogledajte i danas koliko ima bogatih ljudi, a zemlja im kroz srce prošla. Već sahranjeno srce, braćo i sestre, zakopano, živi u veševi, okrečeni grobovi. A naš narod, braćo i sestre, vaspitavam svetim savom i poučavam primjerom careva svetih i smirenih na čelu sa kosovskim lazavom. Ne bom se bogatim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 Neki razgovor, nedeljno, jutro, neki razgovor, neka priča, neki planovi za današnji dan. Niđe liturgije, braćo i sese, i tu ga te uvati u srcu. Eto i tuda da neđe, okolo, sede, pričaju. Ne, ne čuju gospoda, ne prate ga i nisu ovdje. Prate sami sebe, prate priče prazne, čitaju novine, otrovne, gledaju televiziju.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 Se ovdje nešto daje, neka vrijednost, automobili, stanovi, turistički aranžmani, diplome, doktorati, ljekovi nekih, besplatnih, vakcine. Ne, braći i sestre, ovdje smo došli da primimo nebesko carstvo i blago sa nebesa, spuštenje, sve to pričešće.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 o dugovima, o kamatama neisplaćenim, to je, braći i sestre, smrt. To je najgora moguća smrt. Takav možda se pričvešljuje svakodnevno. Nećeš gledat carstva nebesku. Nego će ti pakao biti iz tog razloga još teži. Zato uče sveti oci,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 Pogledajte, braćo i seste, te bogataša. Mi smo zaboravili na bogataša. Mi samo sirotinju. Sirotinja, sirotinja, sirotinja. Oni su sirotinja, braćo i seste. Hajde, do sirotinje možda dopreš, ona je tu, neđe. Hajde, dopri do bogatoga. A vidi gađe izolovan, tamo mučenik ne izlazi, nikudić. Može se doći do njega. Dvojica, trojica izolovan, i to debelijim zidovima, kako će doći evanđelje, kako će gospod doći, kako će ga pozvati, kako će on izaći, treba da probije železna, zlatna, dijamantska vrata, treba da se probije kroz zlatne poluge, treba srce da iščupa iz trezora podzemnih i da dođe na liturgiju, da bude danas ovdje sa nama. Je to ovako, brađe se, znate koliko ima bogatih zaključanih u tamnice srebroljublja? I vrlo mali brojnih će izaći. I pitaju, ko će se onda spasiti, Gospodin? I iz tamnica intelektualnog bogatstva takođe ne samo materijalno nego intelektualno bogat bogat znanjima bogat duhovnošću nekom bolesnom mudrošću svjetskom filosofijama praznim to su isto bogatstva braću i se i takvi nemogući u carstvo nebesko pričešuje se a misli da je pametniji od crkve neće gledat carstvo nebesko mudruje gordi se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 ali sjetite se svih onih bogataša. Sjetimo se samo našeg svetoga Sada. I neka bude dovoljno kao potvrda da su riči Gospodnje istinite i da i mi, braćo i sese, ukoliko budemo slušali apostole i napajali se evanđelskom svjetlošću, možemo da se oslobodimo od troležnog bogatstva da krenemo za Gospodom jedinim spasiteljem jedinim istinskim bogatstvom našim jedinom potrebom našom braće i sestre i da nas vedimo carstvo nebesko Koga, daj božu da se udostojimo molitvenim zasupništvom resvete vladice naše Bogorodice i uvijek djeve Marija. Amin Bože doj. <laughs>